egy okay. Próbálj emlékezni arra, hogy miket írtál föl a lapra és tényleg kérlek, hogy folytasd ezt a listát, ott a és kérdeződve hogy mutassa meg neked azt hogy hogyan veszel részt ezekben a dolgokban a gyülekezet életében és kérdezd meg Istent, hogy hogyan vehet több részt ezekben és ask the Lord to show you how you can take a greater part in all this uh, most németországban hallottam egy uh, a pásztor beszélni a gyereknevelésről. Hogyan hogy a gyerekeket? I heard a pastor talk about how he raises his children. És mondta, hogy minden gyereknek ad valami feladatot otthon. van, he said that at home he gives chores to every child. Vanaki mosogat, vanaki takarít, vanaki aki Do the dishes other clean, others the clean télen és Those who do the lawn mowing in the winter they, they, uh, rake the uh, a, a gyerekek, azok lázad In the tehát miért minket dolgoztatsz Miért nem te csinálod ezeket? mondták az apjának. They were, the sharing point the Why why Úgy bánsz velünk, mint a rabszolgákat. You treat us as slaves és azt aprókává hogy nem nem nem, csak engedem, hogy élvezzétek, hogy a család része vagytok. of the family. Élvezitek a család áldásait örömeit, You enjoy the of the family, és Élvezhetitek azt, hogy részesei vagytok a családnak, a munkából is kiveszitek a részleteket. bár ezt a gyereknevelésre mondtam. Annyira emlékeztetett engem Isten gyülekezetére. A mai reggelen és az elkövetkezendő hetekben a gyülekezetről lesz szó. Ennek azért nagyon nagy a jelentősége, mert az új szövetség kiemelten foglalkozik vele. És ennek ellenére a gyülekezetről szóló tanításokat, meg azoknak a gyakorlati alkalmazását az újászületett hívők egyre inkább elhanyagolják. And although this is true in as nagyon sokan az újjászületet hívők közül teljesen mellőzik az új szövetségnek ezeknek a tanításait, amik a gyülekezetről szólnak és annak a gyakorlati megvalósításáról. And, and in in Azzal a teljes ível egyetkelten értenünk, hogy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunk az üdvösségünk alapjan. Ugyan, Ettől lesz valaki újjászületett hívőnk. Jesus Hogy felismeri azt a megváltást, ami Krisztus vérében van. As they recognize the salvation that is in the blood of Christ. Istenhez fordul, egyetért vele, hogy bűnös. They, turn to God, they, agree with they sinners, hogy Ő ellene lázadt egész életében. Lives, és hogy szeretne ő hozzá fordulni. And at this point they turn to him. És meghívja az életév, hogy legyen az ő életében úr. Be the Lord over their lives, over everything. Obviously, this is the basis a of salvation. It's a és so personal relationship with Jesus that that brings forth this salvation and then deepens this fellowship with God. But this, this doesn't uh, diminish the uh, the significance of the church, or actually it, it amplifies it all the more. Ezt találjuk az új szövetségben mindenül. De mégis sokan azt mellőzik, és azt mondják, hogy jó, a Krisztussal való személyes kapcsolata, a lényeg az, hogy járok gyülekezetbe, vagy része vagyok egy közösségnek, az nem annyira számít. Ez körülbelül olyan, mintha azt mondanám a feleségemnek, hogy nem attól vagyok házas, hogy hazajárok. Uh, it's kind of like me telling my wife, well, my going home every day regularly It doesn't make me a husband. Ha soha nem megyek, az akkor is házas vagyok, nem? If I'm not going home at all, I'm still your husband, right? Uh, Enyém ha házas vagyok, annál inkább hazakarok menni a feleségemmel együtt lenni. Well, if I'm married, uh, you know, I want to go home and be with my wife all the more. nem lesz keresztény attól hogy júle jársz. The same way, you're going to church doesn't make you a Christian. Aztó nem leszel autó, hogy bemész a garázsba. This a can't go garage doesn't make your car. De ha keresztény vagy is van kapcsolatod Istennel, akkor ott akarsz lenni a többi testvéreddel a szentekkel együtt. You a És ünnepelni akarod Istent az angyalseregetkel együtt. God together És pont erről beszéltünk a múlt héten, hogy az Istennel való közösségünkből fakad az egymással való közösségünk. That's exactly what we last week, that our fellowship with one another stems from our relationship with God te megnéztük azt, hogy te érett keresztényként hogyan tudod megítélni azt, hogy pár pillanat van-e személyes kapcsolatod Istennel közösségbe vagy -e vele vagy sem. any Mert lehet az, hogy keresztény újjászületett keresztény vagy de még sincs kapcsolatod Istennel nincs közösséged ő vele. Lehetsz is that you as a born again believer, christian uh, you are saved házas, de lehet, hogy a házasságban a legegyedel van ilyen szó. Tehát nagyon egyedül érzed magad. Uh, like you, feel all Jó. Erről beszéltünk a múlt héten nagyon fontos tanítása, nem volt állít, hallgass már. That's a CD és a gyülekezetről szóló tanításokat és azoknak a gyakorlatba való ültetését egy nagyon tapasztalt hívőtől fogjuk hallani. we're going to learn from a very uh, experienced believer. egy fantasztikus teológustól. A great Nagyon sokat tapasztalt misszionáriustól, missionary that has experienced much aki több tucat gyülekezetet alapított meg. The of churches, és aki az új szövetségnek az egynegyedét írta. The és aki Krisztusnak teljesen adatta az életét, totally for Christ. és ez egy olyan ember, aki gyűlölte Isten gyülekezetét és Jézust is. it's a person that at one point hated the Church of God and Christ, de egy nap Isten kegyelmével találkozott. One day the grace és ez a kegyelem megváltoztatta őt is. Grace him, az Istennel való kapcsolatát. His with God, és Isten embereivel való kapcsolatát embereivel ez pár, hogyha But, eddig nem találtad volna. Páltól fogunk erről hallani. maga Istentől fogunk hallani arról, hogy mi a gyülekezet, és hogy az gyakorlatilag mit jelent az életünkben. Most ez a legjobb, a hogy mi könyv is, ezt hogy mi könyv mutatja nekünk, ez az Efézusi levél. Úgyhogy lapozzatok oda az Efézus feliekhez the book of Ephesians that shows us all this. So I'd like you to turn there. Let us pray as we turn there. Atyám, köszönjük Neked azt, hogy itt lehetünk a Te Szent Jelenlétedben. És köszönjük azt, hogy Neked fontos a gyülekezet, fontosak vagyunk. Azt hiszem, hogy fel se fogni, hogy mennyire hálásak lehetünk a veled való személyes kapcsolatunkért. És hasonlóképpen fel we bírjuk És fogni azt a gazdagságot, ami itt van a szentek között a gyülekezetben. Likewise we cannot even comprehend the riches that exists here in the of the saints. Úgyhogy így imádkozunk, téged, imádkozunk hozzád hozzá, uram, hogy, hogy, hogy, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk ezt a gazdagságot. Kérünk szólj hozzánk és formálj bennünket. We pray that you'd speak to us and us. Az Értelmünket változtasd meg, uram. That you our hogy a te gondolkodásod szerint gondolkodjunk. That we might think with you. A te fiad nevében kérünk. Amen. Amen. Na miért pont ezt a levelet tanulmányozunk? Hát azért, mert a levélnek a témája nem más, mint a gyülekezel. a témája nem a gyülekezel. Nem tudom, olvastad-e már az Efézusi levele? Have you read the Epistle Ephesians? Biztos olvastad. De ha olvastad, gondolkoztál azon, hogy miről szól ez az egész levél. And if you were wondering, what is this epistle all about? Ebben vannak olyan mondatok, amik egy egész fejezeten át tartanak. There are sentences that last entire chapter. Ez az, amit egyszerű olvasásra nem lehet felfogni. De gondolkoztál, nem már azon, hogy mi a témája ennek a levélnek? Ennek a témája egy gyülekezet. And its topic is the church. Megengedjük, hogy használd a kölcsönadott tollat, és felírd a Bibliába, hogy ez a gyülekezetről szól. De az egész levél középpontjába Jézus Krisztus személye áll. But the, the, the center of this entire letter is the person of Jesus Christ. a levél a Jézus van, de magának a levélnek a témája, az a gyülekezel. The center of the letter is Jesus and its topic its theme is the church. a a a kettő A kapocs az az, hogy a gyülekezet az Jézus Krisztusból van. És a gyülekezet középpontjában Jézusnak kell lennie. And the of the be Nem csak abból fakad, a gyülekezet, hanem ő rá is néz. The az egyik leghatalmasabb kiváltságunk gyülekezetként, azt hogy Krisztus. A másik része, viszont pontosan az, amiben itt a, a, az első fejezetben fogunk találkozni, az az, hogy nekünk gyülekezetként felelősségünk éppen ezért Krisztust néznünk, és felelősségünk megismerni őt, And our responsibility is to, to acknowledge Him. The hope that we have in Him. The, the hope of His calling. Emlékeztek, mire hívott el minket Isten, hogy itt beszéltünk róla? What God called us unto? We referred to this last week. Vele való minket, és az egymással való közösségre. That is fellowship with His Son Jesus Christ, and fellowship with one another. És ebben mélységes, mély remény van. And great hope in this. Lehet, hogy másképp gondolod néha. Maybe you have other opinion about this at times. Hogy ebben mi remény van, hogy eljöttél gyülekezetre? What what, what is about this that, that I came to church? De Isten azt mondja, hogy mélyéges és a mi felelősségünk az hogy megismerjük Jézust megismerjük ezt a reménységet és pál imádkozik azért hogy megismerjük azt a gazdagságot Krisztus dicsőségének azt a gazdagságát, ami itt van a gyülekezetben a szentek között hogy azt a dicsőséget amit van közöttünk a slászó. mert Jézusnak van egy, van olyan dicsőség ami csak a szentek között látszódik meg. Annak a there's a gazdagságát csak itt tudod megismerni a közösségben most nem csak a a gyülekezetről beszélek félre ne értse valaki hanem hanem a szentek közti közösségben a But gyülekezetben talking lévő közösség of the saints that is in the church és pálnak a negyedik ima kérése pedig az az hogy bár megismernénk, az ő hatalmát Krisztus hatalmát and the fourth uh, of paul is that, that we would all know the power of god the power of christ no, tehát a gyülekezet Krisztusból fakad Krisztusra néz vissza. so the church stems feladatunk az az imátság a pálnak az én imádságom, saját magamra nézve rátok nézve gyülekezetre nézve az az hogy megismerjük őt and Paul's prayer, so is my prayer would know him Megismerjük azt a reménységet, amire elhívott. Minket. Hogy meglássuk az ő dicsőségének a gazdagságát itt közöttünk. És hogy megismerjük Jézus hatalmát. Ezeket kéri Pál az imádságában az első fejezetnek a 16-os versétől a 19-es verséig. Olvasd el, és húzd alá ezt a négy dolgot. És tedd ezt az imádságodd el. A saját magad részére. A gyülekezet részére. Kérdeztem azt, hogy mit teszel annak érdekében, hogy ezt a Remember how I asked egy you egy what you do in order to fix these things? Well, here is how you can pray for the church along these thoughts. Mm, tehát többek között ezért vesszük ezt a levelet. Jézus a középpontjának a levélnek és a témája pedig a gyülekezet. Why we consider this is it has Christ as its center and uh, its topic is the, is the church. hogy mit jelent a mi Krisztussal való kapcsolatunk és mit jelent az egymással való kapcsolatunk. Ha megnézzük, a, a, majd a végére érünk, fogod látni, hogy az effézusi levélnek az első három fejezete elméle. Uh, when we get to the end of this letter you'll see that the first three chapters of Ephesians is theory. Uh, nem úgy álmlélhet, hogy nem igaz, hanem ez valóság, de elméleti valóság, uh, amit kézzel meg nem fogható. It's not theory like you usually say when you refer to something that's not true, but rather it's true uh, you comprehend it with your mind. Az első három fejezet tele van szellemi igazságokkal. The first three chapters are filled with spiritual truth. A 3 második, harmadik fejezet, tehát a Négy, öt, hatos fejezet, set of three chapters, az pedig tele van gyakorlati útmutatással. Mert practical instructions. Mert az a, az a célja, hogy segítsen nekünk hívőknek a gyülekezetnek, hogy ezeket a szellemi valóságokat gyakorlatba ültessük. Mi emberek hol szeretünk kezdeni? Where do we, uh, like, like to start? Én szeretek a gyakorlatnak. I like to jump straight to the kérdezni, Mit csináljak? Mond meg, mit csináljak. Just tell me what I need to do. előbb figyelj. And you no, no, you watch out. És amikor ismered és érted a szellemi valóságokat, na majd akkor, megmondom, hogy az hogy tudod gyakorlatba ültetni. And once you know and understand the spiritual truth, then I'm going to tell you how you can apply those. nélkül nincsen helyes gyakorlat. No, uh, good practice. Tehát, hogyha a valós szellemi igazságokat nem jól ismered, akkor az életedbe se tudod azt jól beleültetni. És ez igaz a gyülekezet életére is. És ez a gyülekezetnek a gyakorlati élete is akkor lesz, helyes úton, hogy ezeket a valós szellemi igazságokat ültetjük át. But the practical life of the church will only be will stay the right course when we apply these real spiritual truths. valaki azt írta most a papírra, hogy szeretnék gyönyörű vízesést látni. Maybe Some of you thought I'd like to have a nice water waterfall as a decoration behind here the pastor. We'll consider it. És hogyha látjuk azt, hogy ez egy valós szellemi igazság. Truth, akkor gyakorlatba ültetjük. Jó? Pálnak nagyon fontos volt, hogy először tudjuk, hogy mi a valóság, hogy azt tudjuk gyakorlatba ültetni. It was very important, that we first know what the spiritual truth is, so that then we'll be able to apply it. De fordítottja is, igaz. Now, the, the opposite is true. Hogyha minden szellemi valóságot, igazságot jól tudsz, de azt nem ültetett gyakorlatba, akkor teljesen hiába való az ismereted. You know truth, them, is akkor az csak itt van. It's just a head És azzal nem megyünk semmire. And doesn't help at all. Jó, tehát az elmélet meg a gyakorlat fontos mind a kettő. So theory and practice are both important. Egyik nélkül a másik hiába való vagy helytelen. One without the other uh, uh, the religious tray or is in vain but the order is very important nagyon fontos hogy a szellemi valóságokkal kezdjük it's important that we start with the spiritual truths és abból kell hogy fakadjon a gyülekezeti életnek a gyakorlata and from that comes the practice of the church life a famíés életet szeret keresztény életetnek a gyakorlata the practice of your personal life It's mindig jó Krisztusnál good to start with jó? Ha nem tudod, hogy mit csinálj egy adott helyzetben, saját életedben. That means that when you, you don't know what to do in your own personal life at a given time. Nagyon jó ötlet, hogy kezd az Efézusi levél első fejezetével. It's a good, good suggestion that you start with Ephesians Olvasd át az első három fejezetet, gondolkodj rajta, figyelj Jézusra. Three És utána olvasd el a. Második három fejezetet és a négy, öt, hatod. Go on to the next three chapters. Most kérjed az Urat, hogy a Lárké által mond, mutasson utat neked az adott helyzetben, amiben vagy. And show the Lord nagyon sokat you fog segíteni. the nagyon sok szellemi alapigasságot irányvon Anat a gyakorlati részben is. As, as a many spiritual truth even in the practical section. <coughs> Miket fogunk látni az elméleti részben? Fogjuk látni azt, hogy milyen hatalmas áldásai vannak a gyülekezetnek. Hogy milyen sok mindent adott Isten nekünk a gyülekezetnek. Aztán church. fogjuk látni azt, hogy hogyan kerülhet be valaki a gyülekezetbe, a gyülekezet fogunk arról beszélni hogy milyen az egység a gyülekezetben és miért van egység. fogunk beszélni arról a kincsről arról a titokról amit Isten a gyülekezetnek adol ez a bennünk lévő Krisztus, ez a titka a gyülekezetnek It's Christ in us. This is the mystery of the ez a titka a keresztény This fogunk tanulni arról a mérhetetlen szellemi gazdagságról amit Isten nekünk adott mind gyülekezetnek. And we'll, we'll talk about the, the immense spiritual riches that we were given as the church. A gyakorlati részben fogunk tanulni arról hogy mit jelent gyülekezetként az egységet megtartani. And the practical section we'll see what it means to keep this unity as a church. Hogy milyen legyen a gyülekezetnek az életvitelem. What the life of the church Should be all about. A működése How it should work. és rengeteget fogunk tanulni arról, hogy milyenek legyenek a kapcsolataink, a testvéreinkkel, gyülekezetem belül. A lot about what our to be. És fogjuk látni, hogy ezt egy szó jellemzi mindvégig az engedelmesség. És fogunk tanulni arról, hogy milyen harcokkal kell szembenézen a gyülekezet. We're consider all the uh, warfare that this, the church is part of és arról, hogy ehhez a harcoda az erő honnan fakad. And anyway, where you draw the strength for this for these fights? Jó úgy akolat itémetnek hangzik. Sound they sound like good practical? Uh, ki, ki az akinek topics? nincs szüksége arra, hogy hajón, hogy hogyan viszonyuljon a másikhoz? Who is here that doesn't need to hear about how they should relate to one another? Semmi problémája nincsen a körülötte lévő emberekkel a kapcsolataiban minden rendben van és sohasem nehézséggel nem találja magát. They never encounter any difficulties as far as relating to one another. Nem jelentkezik senki, ugye gondolom, hogy akkor nem vehetjük az effézusit. It looks like ki az, aki neknek volna az egység megtartásával? the unity? A hívőkkel való egység megtartásával. Vagy unity of the believers. ki az, aki még nem találkozott szellemi harccal a gyülekezeten belül. Van ilyen valaki? Nincsen jó. Pál is tudta, hogy nincsen ilyen, ezért írta ezeket a gyakorlati tanácsokat. Ebben a levélben meg fogjuk látni azt, hogy mi a gyülekezet. Mindenkinek rendkívül sokféle véleménye lehet arról, hogy mi a gyülekezet. Jézus mondja el, hogy ő mit lát gyülekezetnek. Jesus itt tells us what he sees as church. A gyülekezetet Isten házához hasonlítja. It's, it's likened to the house of God. Aztán hasonlítja a gyülekezetet a testhez, Krisztus testéhez. a feje maga Krisztus. To the body, the, the body of Christ, and the head is Christ himself. És fogja hasonlítani a gyülekezetet a feleséghez. And well, the church will be likened to, to a wife. Jó, ezek mind ilyen teljesen gyakorlati példák, amiket úgy nagyjából mindenki felbír fogni. All these are our hogy minél inkább megértsük hogy mi az a gyülekezet és mi a Krisztusnak a gyülekezettel való viszonya Aztán fogunk tanulni a gyülekezet titkáról. Az egyik az az amit már mondtam, a Krisztusban való élet Annyira szeretem ezt a kifejezést, mikor megtalálom, hogy Krisztusban, Jézusban. I like this expression, in Christ, in Jesus. Te is ha olvasod a Bibliádat, akármelyik részét húzd alá ezeket a szavakat amikor ezzel találkozol, hogy Krisztusban, Jézusban, mert ez a titkunk, keresztény hívőként is és gyülekezetként is. Az eredeti görögben 35 ször szerepel ez a kifejezés ebben a levélben, hogy Krisztusban. The Greek, this az egész új szövetség expression in 165 használja. Egy entire, ötöde az előfordulásnak ebbe a kis van. The New uses this 165 times, which Azért, mert ez a hangsúlyos, hogy a mi Krisztusban való lakozásunk, a Krisztusban való helyzetünk. Ez a gyülekezet titka, egyiként a keresztény életnek is ez a titka, de egy gyülekezetként is ez a titok, hogyha Krisztusban lakozunk. Emphasizing that the mystery, the secret of the church as well as our personally is as dwelling in Christ. A másik titok az a kegyelem. This the mystery is grace. Az a szó, hogy kegyelem 12-szer fordul elő abbak islavélben. This expression grace occurs 12 times. A harmadik titok, meg kulcs az a szeretet. The third mystery, the third key is love. Ez 19 fordul elő ebben a levélben. 19 times in this az egész új szövetségben százszor fordul elő. And, uh, the New 100 times. Segítek ki számolni, ez is az a szeretetnek ebbe a kis levélben fordul elő. 20 of love here is found here in Érzitek, hogy milyen gyülekezetnek a a Do You don't understand. You sense what is the the key to the church. Our position in Christ és a szeretet, Ez ez a három, ez a nagy titok. Egyébként three things, this is the great mystery. az egész levél szeretettel kezdődik meg szeretettel végződik. and in love. majd 4-es versből szeretet által hívott el minket Isten adott a 1, 4, that by love Isten szeretetének áldásával köszönél. And Paul uh, says farewell with the blessing of God's love be fogjuk látni a Szentléleknek, mint személynek a helyét, a tisztségét a gyülekezetben. The, the of, uh, Mert a Szentlélek a mi segítőnk. The Holy Spirit is our Aki segít nekünk, hogy Krisztusban legyünk, Krisztusban lakozzunk, szeretet legyen bennünk. In Christ and to, to be with love. Ő az, aki mindezt az egész valós igazságokat gyakorlattát teszi az életünkben. És ebből a levélből üvölt az, hogy a Szentlélek az nem erő. And cries out Spirit is not a force. nem egy misztikus erő, ami átjárja az univerzumot és bennünk koncentrálódik. Nem, ez, a mystical power that the egy személy. Spirit is a Szentlélek egy személyként beszél Paul Pál. him a person. Hogy hogyan jelent ki dolgokat. How he things, hogy hogyan hadakozik, hogyan he, jár, közben értünk, hogyan imádkozik. How he, uh, and for us, hogyan pecsétel el bennünk? Rengeteget fogunk tanulni a Szent Lélek személyéről. We'll learn a lot about the person, the Holy És fogunk arról tanulni, hogy a Szent Háromság Istennek ez a személy, a Szent Szellem mennyire teszi valóságossá ezeket az igazságokat az életünkbe ha engedünk neki. Ha valaki megkérdezi azt, hogy szeretnéd e hogy imádkozzak azért, hogy megtélje a Szent lélekkel, akkor mindig azt mondom, hogy igen, én szeretném. És ha anyone asks me do, do you want me to pray for you that you'd be filled with the Holy Spirit My yes. Úgy, ahogy az apcsában is tanulmányoztuk, hogy Pétert is többször megtöltötte a Szentlélek. Én is akarom, hogy minden egyes alkalommal töltsön meg engem a Szentlélek. Just like so A Péternek szüksége volt, rá, nekem is szükségem van rá. És nagyon megérintett az egyik imádság. Uh, uh, valaki úgy imádkozott, értem, hogy Uram, nem azt kérem, hogy egy hatalmas erőszúduljon bodira, hanem hogy a te seméyed teljesen lakozzon őbenben. And man, uh, they were praying for me, someone said, Lord, we don't ask that, that uh, we wouldn't just ask for for power, we ask for the the very person. You, Hú, annyira jó him. emlékeztető volt, hogy most itt nem egy ilyen mágikus erőt várok én. And it was a great reminder that I'm not expecting a just a magic power. a Szent, Isten, But Szent the... Szellemének a teljességét, jelenlétét és személyét az én életemben. The of, the, of the Holy Spirit. Of the Holy God to dwell in me. És ugyan imádkoztam értetek is. And the Imádkoztuk We pray this on our way home. Meg ezt imádkozzuk nap mint nap. We pray this every day. Hogy Istennek a szent Szelleme az ő személye csömbbe titek That the Holy Spirit of God, His very person, would fill you. Erről nagyon sokat fogunk tanulni az we'll Egyházról. Levélben. És végül fogunk tanulni a gyülekezet harcairól. learn about the warfare of the church. A harcok ismerőse Do nem. De nagyon sokszor, főleg a kereszténységem elején én mindig magammal harcoltam. Aztán beginning, kitágult a látókerem és a saját életemért harcoltam. And my was so I started to fight for my az. És tú miért And then I was fighting for my walk with Christ. Aztán másokért is imádkoztam. And then I was to pray for others. Aztán az Úr adott nekem egy feleséget. And then God gave me a wife. ma életem. So my horizon uh, in the prayer life extended gyerekeket is. And then it seems like it wasn't enough, God gave me children. És nem annyira, hogy engem nagyon feszített volna a házasság, de a gyerekeken ér érzem azt, hogy hát ott, ott azért van egy pár hart. Biztos olvastátok a szellemi fegyverzetet az Efézus 6-ban, vagy legalább hallottatok róla. Oh, uh, De gondoltatok-e arra, hogy ezeket pál a gyülekezetnek írja? Have you ever, uh, that that, that to the És ez jó a személyes keresztény életedre is éppen úgy megállnak ezek az igazságok, ezek a tanácsok. And of these also to your life. De a gyülekezet életére is vonatkoznak, sőt, Pál ennek a kontextusába, szövegkörnyezetébe írja. Pál elmondja, hogy igen, a gyülekezetnek vannak szellemi harcai. Vannak harcai. The, the church has spiritual warfare. Az első, amit kiemel, hogy, hogy ezek a harcok ki ellen vannak, mert ezt évesztjük el leggyakrabban. First he tells us who, who we're fighting against, because that's the area we go amiss. Nem egymás ellen kell hadakozni. We don't fight against one another. Nem szellemi hatalmasságok ellen, but A Sátán ellen, az ő démonai ellen. Satan and his demons. Nem egymással kell hadakozni. We don't fight against one another. Aztán beszél arról, hogy mik ezek az eszközök, amiket használhatunk. Paul talks about the, uh, the, the tools that we can use. És mondom igazak ezek, a személyes tej de együtt gyülekezetként is nagyon is megállnak és ez volt pálnak az első rendű mondandója. And again these also apply to your personal life but here Paul's primary focus is how these apply to the church és beszél arról, hogy milyen legyen a magatartásunk a maga viseletünk. about what a our conduct idején. should be in, in, in the times of these uh, battles. Hívőként és gyülekezetként. Both is. as believers as well as the church. Úgyhogy, na, ezért fogjuk tanulmányozni az Efézu szöveletet. We'll végtelen gazdagság van arról benne, hogy kicsoda Krisztus. Because there are endless riches about who Christ is ki a gyülekezet, And who the És hogy egy gyülekezet egy gyakorlati módon hogy élhet? And how the church can live És milyen alapelveket követhet? And the principles uh, it can be guided by. Krisztust tudja felmagasztalni. So that the church can ex exalt Christ. Nézzük meg akkor az első két verset. Let's consider the first two verses. verse 1. Pál, Pál Jézus Krisztus apostola Isten akaratából. Az Efeszusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek kegyelem nektek és békesség Iesttől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Paul a apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Aztán Pál írta a levelet, és annyira fantasztikus látni mindig azt, hogy Pál tudta, hogy neki mi az elhívás az életére. Ő tudta azt mondani, hogy én Isten apostola vagyok, Jézus Krisztus apostola vagyok, mégpedig Isten akaratából ez a meggyőződés nem egyik napról a másikról tört rá this egyik napról a másikra megkapta. He receive his calling, de amíg regisztrálódott a fejébe 14 évtelte. telt But it took him years isten akaratából apostol vagyok. a by the will of God. És amikor ott az apcsát 13-ban a Szentlélek valósággá tette őnek is és a gyülekezetnek is, akkor lett meg az a bizonyos meggyőződése. 13 uh, uh, Mindig érdemes feltenni magadnak a kérdést, hogy te tudod-e, hogy mi vagy Isten akaratában? Silitius so you yourself do you know who you are what Tudod-e, mondani, hogy body már hogy én tudom-e azt mondani, hogy body so ennek a gyülekezetnek a pásztora Isten akaratába? Te tudod-e azt mondani, hogy én XY anyuka, vagy XX anyuka? So, uh, Te a mother? Anyuka vagyok Isten akaratában, és egy gyerekeimmel vagyok otthon Isten akaratában. I'm at home, raising my children by the will of God. Vagy tudod -e azt mondani, hogy diák vagyok Isten akaratában? student by the will of God. Vagy tanító vagyok, vagy tanár, Or vagy vagyok, vagy bármi vagy, the, vagy the Isten akaratából. vagy az, ami van. Whatever that, be, that you are there by the will of God par tudta, kicsit eltart, az idő még regisztrálódott, de tudta. It took him some time but he finally realized and uh, grasped that who he was. És kinek írja a levelét? Who is he writing to? Hát, az Efézusban lévő és Hi Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Néhány eredeti iratból hiányzik az, hogy az Ephésusban lévő szenteknek. Some original manuscripts don't have the, the, the word in Ephesus. Ezért néhányan azt mondják, hogy hú, hát ez nem is Efészusnak íródott. That's why some claim that this letter wasn't written just specifically to the Ephesians. Az biztos, hogy Efészusba lett elküldve. It's Ez Paul wrote és from from Ephesusba. the prison and this letter was carried to Ephesus by uh, Úgyhogy van aki azt mondja, hogy efézusiaknak íródott van, aki azt, hogy nekik nem. Some say that kifejezés az, hogy Krisztus Jézusban hívő szenteknek. But és, the main... ó, ebbe az efézusiak is beletartoztak. But the main expression is, is the saints who are in Christ Jesus, so that would include the Ephesians as well. Na és ebbe beletartozik minden más hívő ember. But then it also includes every other believer. Aki Jézus Krisztusban vetette a hitét, és élő hite van bennem. Ez a szó, hogy szentek, és nagyon sokszor fordul elő a levélben, kilenc Pál érdekes, hogy nem csak az efézusi hívőket hívta a szenteknek, de még a korintusiakat is. a korintusi gyülekezet az a gyülekezeti életüket tekintve nem éppen az isten félő magatartásukról volt hírás. And of the were not really known for, for their uh, godly behavior. Sőt, a személyes életükben sem Isten félő módon éltek. mégis szenteknek hívja őket. Pál. Ez egy másik mondandója pálnak, hogy mi szentek vagyunk. we are Istennek vagyunk a szentjei. Saints Ez emlékeztető arra, hogy Isten tesz minket szentekké, nem mi. Dolgozunk meg, érte, hogy szentek legyünk. Which reminds us that God makes us saints. It's not something that we earn by our works. Nem lehet eleget tenni azért, hogy szent legyél. és ahhoz, hogy szentnek nevezzenek, nem szavazásra van szükség, hanem arra, hogy Isten annak nevezzen téged. that makes you a saint, but it's rather God's calling ez azt jelenti szó szerint, hogy elkülönített, elhívott. means called out, separated, set aside. Istennek a céljaira, Istennek a tervére, felre elkülönít. for His purposes. A szerelmében, a kegyelmében elkülönít téged. By His love, Ez Isten végzi. És amikor Krisztusba helyezed a hitedet, megtérsz a bűnös életedből, és Isten fele fordulsz, akkor ő szentételsz, És utána pedig folyamatosan dolgozik azon, hogy megszenteljen, hogy egyre inkább elkülönítsen a saját céljaira. Amikor azon gondolkozó, hogy te egy szent vagy, jusson eszedbe az Ószövetségből az az arany pohár amit a sátorban használtak and when you think of yourself as a saint be reminded of of the of the golden cup that they used in the tabernacle hogy azt az arany poharat ezt nem azért készítették hogy amikor valaki szomjas volt, igyon belőle. A golden cup that wasn't prepared so that the thirsty could just come in and drink out of that. Ahogy a szükség hozta, úgy használták. And, he, and was, wasn't used as, as it was needed just at random? Nem, nem így volt elkészítve. Azt wasn't its purpose. Azt az egy dologra készítették. el. Purpose, a sátoron belül használják. Be within the tabernacle. Az Isten dicsőítésére Isten Csak arra lett elkészítve. Aztán was the one purpose. a lakomakor használni, ez nem járt jól. When someone wanted to use that for a party, they, it didn't go well for them. még írás is csak egy kifejezett dologra lett készítve. Isten imádatára és dicsőítésére. was prepared for one particular purpose. It was the praise and worship of God. amikor arra gondolkodol, hogy Szent Jusson eszedbe be ez az arany mert ez a nagy bohár szent volt elkülöníté. So when you think of the term saint remember uh, be reminded that this golden cup as this was uh, a holy cup set aside for God's purpose. És az egyik dolog, amivel tisztában kell legyél, az az, hogy téged Isten szentnek nevez. And one thing you should be uh, aware that God calls you a saint. akkor is, hogyha olyan béna vagy mint a korintusiak. Even ha olyan as as mint a korintusiak such a flashly manner as the Corinthians did. Emily Kaznak declared that God prepared her as a holy vessel. Be reminded that God prepared you as a holy vessel. Éccél, hogy ez és dicsőítésére legyen. For one purpose that you would be for his worship and praise. Mm. Hát egyébként egy központi hely volt, ugye ha emlékeztek rá. As you might remember Ephesus was a central location Ez egy... Uh, ez volt az a hely, ahol pár missziós munkát végzett. An area where work. emlékeztek a második missziós úton, ahogy ment vissza fel Antiókiába, akkor érintette ezt a területet röviden. Ezt az apsja 18 19 ben megtaláljátok. és aztán a harmadik missziós úton tért vissza ide Pál And és a apsja 20-31-ből megtudjuk, hogy akkor három évet töltött In from Acts 20:31 we find out that he spent three years there. Pál végezte az alapító munkát. There Paul, uh, did this founding work. És talán emlékeztek, hogy Efézus az egy hatalmas város volt. As you remember, Ephesus was great city. Néhányan azt mondják, hogy a római uh, birodalomban Róma után a második legnagyobb város volt. Some say that it was the second... Van, City after Rome, there in the Ismerős ez a vita, hogy hogy most Debrecen nagyobb vagy Miskolc. Lényeg az, hogy Debrecen, nem? Well, Debrecen is. Lényeg az, hogy nagy volt, nagyváros város volt. The point is, it was a great city. Nagyon gazdag volt. It was a very, uh, city. Kereskedő útvonalak útvonalak a hatalmas találkoztak, kikötője volt. At the crossing of, at the crossing of, of uh, commercial uh, Um, és uh, lényeg az, hogy mindenki megfordult ott. So many people came through. De ezzel a nagy gazdagsággal, sok testieség is járt. But there was much, much carnality there when, went along with this with these riches. Ott volt Artemisnek, Dianának a temploma, there ami was, nagyobb volt mint az Athéni templom. The, the, the temple of Artemis that is Diana which was four times uh, bigger than the one in Athens és ebbe a városban ment Pál. It's the city Pál és itt volt három évig. Spent there és talán emlékeztek az apciából, hogy három évig tanított a Tyrannos iskolájába. Áldozatkészen. remember from X, that he there for three years from the school of Tyrannos a napnak a nagy részét dolgozta most és amikor a siesta idő volt délben de jó lenne ha itt is lenne, de nincsen and when time siesta came i wish akkor ment és tanítól. És az emberek is áldozatot hoztak, hogy meghallgassák. they Az ebéd idei siászt az ebédjüket tették félre. They gave, gave up their and their lunch. Lehet, hogy valaki írta a papír, hogy jó lenne, ha ehetnénk ing alkalom közben. Maybe they also handed out a paper and people wrote down their suggestions and someone mentioned that it would be good if we could eat while De we listen. a Tyrannos iskolájába ettek az emberek, so mert, mert they, volt. They also had their lunch there most ezt nem azért mondom, hogy hozzá szendvicset jövő héten. I'm not this, so that you can bring your next két órát ki tudsz be, nem? meg ebéd előtt van a biblia óra. And since our Bible lunch anyway, Csak Bible is nagyon day. ritkán van ebéd helyett. It's only Salem that we do it in instead of instead of lunch. Madalinya hogy a Tyrannos iskolájába tanított Pál és azt olvasuk, hogy egész Ázsia megismerte az evangéliumot, Úgy, hogy Pál ki sem mozdult abból az iskolámból. But the point is that the entire Asia came to know the gospel even without Paul moving out of the school. történt ez valójában? How did it happen? Hat azok, akik hallották, azok vitték el minden felem. Those who heard the message, they carried it. Az Új Szövetség 14 kisázsiai gyülekezetet említ név szerint, ne, the, ami the, innen, uh, Efézusból indult el. Ez az a gyülekezet, ez az a város, ahol nagyon szokatlan csodák is történtek. Uh, this is Nem very... mindennapi csodák, ahogy írja a Károim. This is the city where, uh, where unusual miracles happen as, as the translation renders it. It, it, voltak, a, it. voltak olyan történetek amikor valaki kendők hatására meggyógyult He, it happened people heal by will, will a, az démonok People would take sweat and the demons would flee out of people. Ez volt az a hely, ahol démonoktól emberek úgy megszabadultak, hogy megtértek és új keresztényként élték élték az életüket. Ez az a hely, ahol elégették a mágiával foglalkozó könyveket tárgyakat. Isten hatalmasan munkálkodott ebben a városban, szolgálata idején. És he worked greatly through Paul and his ministry. És, itt volt a Demeternek a lázadása, aki his... féltette a, a ötvös is remember this is where that uh, riot uh, took place, instigated by Demetrius, a silversmith, who was just uh, afraid of losing his, his sok megtértek és megázsia is, hogy már nem jöttek megnézni túl sokan az Artemis templomot, meg nem vették ilyen kis válvány istenműket. so many were, were converted in this in Ephesus and Asia Minor that they were no longer coming to that city to marvel at the, the temple of, of Artemis and buy those little um, és valószínűleg ez volt az a hely ahol János apostol lakott az életének utóbbi időszakában. This is probably the the, the city where John the apostle lived in the, in the last stage of his life. Patmosnak a szigete is 80 kilométerre van ettől az Éfészusvárosától. And the island of Patmos is only 80 kilometers away from here. Ahol pedig a jelenések könyvét értem. Where he wrote uh, uh, Revelations. Miért írta Pál ezt a levelet, szerintetek az Efézusiakban? Uh, van olyan levél, amit könnyű kitalálni, hogy miért írták, mert some, megmondja az író, hogy miért írja. János az első levelében megmondja, hogy azért írok nektek, hogy közösségetek legyen az atyával, és mi velünk és hogy az örömetek teljes legyen. Azért írok nektek, hogy tudjátok, hogy bizonyosságotok legyen, olyan hogy, hogy üdvösségetek van. De vannak olyan levelek, ahol nem mondja meg világosan az író a cél. De valószínűleg Pál ezt a levelet azért érte az efésusiaknak, mert szükségük volt rá. Amikor harmadik missziós útján uh, visszatérőbe volt Milétusba megállt, és odahívta a véneket az Efézusi gyülekezet véneit, hogy találkozzon velük utoljára. Uh, at the end of his és ha odalapozol az 20-hoz, ott, 20, ott a, az Abcsel 20-ban figyelmezteti őket, hogy viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázóká tett az Isten Anya egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett, mert én tudom azt, hogy az én távozásom után jönnek ti közöttek. Ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek anyáinak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Vigyázzatok azért. Uh, um, X 20, 30, 28. Therefore, take heed to yourselves and to other flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the Church of God, with which He purchased with His own blood. For I know this that after my departure savage wolves will come in among you not sparing the flock also from among yourselves men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves therefore watch Wonderful hogy lesznek emberek akik elfogják ferdíteni az igazságot olyanok is lesznek akik kívülről jönnek közületek is lesznek olyanok akik megpróbálják elferdíteni az az igazságot. even from hogy vigyázzatok. that's why he tells the vigyázó a holy spirit so take heed jelenések könyvébe hogy Ebben az Efézusi gyülekezet nagyon jól halad. So János lejelen János lejelenések odalapozol, if második fejezet. If you turn to 2, <coughs> ott az gyülekezetnek ír Isten. És ott a jelenések kettő-kettőben ezt olvassuk. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket, és terhet viseltél, béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Verse two. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. That, uh, cliche, yeah. And you have persevered and have patience, and have labor, labored for my name's sake, and have not become weary. Ezt látjuk, hogy nagyon jól teljesített az Efézusi gyülekezet ebben a tekintetben. Nagyon jól vigyáztak, a hamis tanításokat mindig kiszűrték. Elutasították azt, elfordultak tőlem. De itt János figyelmezteti őket a négyes versben, hogy van egy mondásom ellened, azt mondja, hogy az első szeretetet elhagyta. Az hát gyülekezet nagyon jól vigyázott a hamis tanításokat nem engedték be, nem engedték a gyülekezeten belül. De az első szeretetet elhagyták. És János apostol, aki ott élt, valószínűleg Gefézusba, ezt láthatta. And John the apostle who lived nem véletlenül írta az egy Jánost. Az levelét, ami a szeretetről szól. Arról a szeretetről, ami abban van, hogy nekünk közösségünk van Istennel és közösségünk van egymással. A történelem azt mondja, hogy János apostolt, mikor felkérték, hogy tanítson élete vége felem, mindig a szeretetről tanított. Church history tells us that, uh, és an old man as he was always, asked to teach, he always neki, jó, hallottuk most tanítsál valami más. És azt would hogy jó ha ezt megtanultátok tanítom mást He De nem jutottak tovább. But they János apossol aki ott élt Ephésus gyülekezetében az Efézus városában nagyon is tudta, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy az emberek megértsék, hogy a szeretet az az Istennel és az egymással való közösségben van. És János látta azt, hogy az Efézusi gyülekezetben lévő emberek elhagyták a szeretetet, nem elveszítették út közben. And John saw that the Fijian believers, they forsook the first love. They didn't just lose it somehow along the way, but they forsook S it. S S S Veszítették, elfordultak tőle. It was a, a conscious uh, turning away or uh, losing it. Biztos ismersz olyan embert, aki mindig mindent elhagy. I'm sure you know people who always leave things valahol behind. Valahol hagyja elfelejtik. They, they forget things az and leave az it there. nem így veszítették el a szeretetet, hogy véletlenül ott maradt valahol. That's not how the Ephesians uh, lost uh, love, is by accidentally leaving nem, it man, somewhere. Elfordultak a szeretetet, de rather turning away from love és amikor ezen gondolkozol, hogy van-e nem szeretet vagy nincs, akkor gondolkozzál ezen, hogy azt csak úgy elveszíteni nem lehet. And when you think about this, do I have love in me or not? Just remember you don't just lose it like that, all of a sudden. És ez a szeretet nem csak az Isten szeretetem. And this love is not only loving God. A szeretet az az, amit először is megtapasztalok Isten Love is that which I first from God. Ez az a szeretet, amivel Isten engem szeret. love with which God loves me. Ezt megtapasztalom. I és ez bennem viszont szeretetet szül, Istent viszont a Ez a szeretetteli kapcsolat. Ez egy kapcsolat már. It's a love relationship. Ez nem egy, egy oldalú valami, hanem ez egy kétoldalú dolog. It's not a unilateral, but it's a two-sided relationship. szeretet nem csak abban, hogy megtapasztalom, meg visszadom Istennek. Hanem abból is áll, hogy a szeretettel fordulok mások felé. Uh, also Ez van a szeretetben benne. És János azt mondja, az az hogy na ettől elfordultatok. you turned away from. Lehet, hogy megtapasztalták Isten szeretetét, de vissza már nem adták Istennek. És egymásnak se adták tovább. They didn't pass it on to one és, és János azt mondja, hogy ez nagyon-nagyon fontos. And John says, This is very ez vissza kell térni. You have to to az előző, az elsőző cselekedeteidhez. Your, your Térj meg és cselekedd az előbbi cselekedeteit. Meg Isten szeretetét és utána ezt ültesd át a gyakorlatba Experience the vissza Return his és nem azt mondta Jézus az én nevemben egy pohár vizet ad. szállást kap. one will be rewarded even if they give out a cup of cold water in his name. Ez, ez azt jelenti, hogy úgy tudom szeretni Jézust, hogy adok neki, adok egy másik embernek egy pohárt so vagy, vagy, tudom, úgy Jézus szeretni, hogy a másiknak cselekedet teszek. Ez értelmes. I'm by, by work, biztos nem? De olyan cselekedetet, ami szeretetből fakad. It's a work that stems out of love és az evangéliumból olvasjuk azt, hogy tudtatokon kívül angyalokat vendégelhettek. And we read hogy valakit befogadsz. útjára indítasz egy Send out, loaded with stuff akkor az, az isten Isten By that you love God. Jó, tehát megtapasztalni először Isten szeretetét, és azt visszaadni ő neki, és másoknak. So first receiving and experiencing the love of God and then returning that towards Him and then towards one another. János azt mondja, hogy ettől elfordultatok, most ehhez forduljatok vissza. John mm -hmm. says Az a hogy előbb megtérsz. First is by Felismered, hogy igen, ez az én bűnöm, ez hiányzik velem. Míg ez nem történik meg, nem tudsz mihez visszatérni. Egyet kell érteni, Istennel, hogy igen, ez bűnöm, visszatérsz az előző cselekedetekhez. És itt Isten annyira ki akarta hangsúlyozni a jelenések könyvüből, hogy a szeretet az nem egy egy választható lehetőség, egy választható opció. And hogy here ma akarok szeretni, ma nem. is so, uh, so <coughs> e that love is not just, uh, you know, just an optional thing. That if you want you want to, you may love today. Ez egy kötelező rész. a part. Hogyha azt akarod, hogy Istennek közösségbe legyél, és az ő jelenlétében legyél, akkor a szeretet az nem választható opció. If you want to be in fellowship with God and His love, then, then loving one another is not just an option. az a természetes velejárója. The natural, uh, uh, part of it. És hogyha nincs benned szereted, mert elfordulsz tőle, akkor Isten jelenlététől is elkerülsz. Isten kivet a jelenlététől. Ezt írja itt a jelenések könyve. Nem azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve nincs üdvözséget, hanem azt jelenti, hogy megszakadok és Isten közti közösség kapcsolatban. És erről beszéltünk a múlt héten, az ellenség, about. hogy becsap minket, meg magunkat is, hogy becsapjuk sokszor, hogy azt mondjuk, hogy közösségünk van Istennel, miközben nincs. És ezért nagyon fontos, Visszafordulni fordulni hogy ez az ő, ő jelenlétében legyünk, mert teljesen Istennél van és az Ő jobbján gyönyörűségek That's why it's very important that back to God because only at his right hand and his in his presence are there pleasures and joy forever. Amikor Pál a börtönből, mert Pál ugye came ezt a római börtönben írta ezt az Elfezusi levelét. Because he wrote Rome, Ő maga is érzékelhette, hogy valami nem stimmelhet a efézusi gyülekezetben. He must have, must have that wrong with this Mert az egy 5-ben külön kihangsúlyozza Timóteusnak, hogy a parancsolat célja biga szeretett. In 1 Timothy 5 he he that the purpose of the command is love. Az 1 egy Timótheus egy hogy mindennek amit mondtam, annak egy célja van a szeretet. És everything I És hagyta Pál Efézusban, hogy befejezze azt a munkát, amit ő elkezdett. And Paul left Timothy in Ephesus már ő is érzékelt, hogy szüksége van az efézusi gyülekezetnek erre a bátorításra. Azt hiszem, hogy erre a bátorításra mindennyi szüksége I believe we van. All need this encouragement. Hogy forduljunk vissza az első szeretethez. To return to the first love. és emlékezzünk arra, hogy ez a szeretet az, ami Isten közösségét megalapozza az életünkben. that this love is that which establishes the fellowship with God. Abban megtart minket. Egyénekként is és közösségként is. Both as individuals well nagyon-nagy szükségünk van erre. So we greatly need this. Ma ezért fogjuk tanulmányozni az Efézius címlapját. That's why we're going to study Ephesians. Ez volt a bevezető. This was the introduction. Akkor most kezdjük el. Start. Jövő héten fogunk kezdeni. De azt hiszem, hogy ezeket látva, ezeket ismerve uh, nagyon fontos igazságokat tanulhatunk. But I that these and these, can learn great és csak az az imádságom, hogy a szívetekhez eljussanak ezek a dolgok, és valósággal is, legyen az életünkben. us pray. <coughs> Atyám, köszönjük neked, azt, hogy annyira szerettél bennünket, hogy áldozatot hoztál, hogy életünk lehessen. És so Köszönjük Uram, hogy megtapasztalhatjuk a szeretetedet. Thank you Lord that we can experience your love. És tanítasz bennünk arról, hogy mi ez a szeretet, hogy te ki vagy. You're teaching us about what this love is, about who you are. Enged hogy viszonozzuk ezt a szeretetet, this love. és hogy gyakoroljuk ezt a szeretetet a mindennapjainkban, itt a közösségünkben és a körülöttünk lévő emberek felé us. Köszönjük neked, drága Istenünk, hogy Elküldted a vigasztalót a Szent Szellemet, hogy mindenbe segítsen nekünk. Thank uram azt közösen, hogy végtelenül szükségünk van Te rád. Arra, hogy a a Szent Szellemet, a személye töltse be az életünket, külön-külön és a, a gyülekezetet hát, is hogy neked tetsző életeket tudjunk élni Hogy tudjunk megáldani téged that we bless you. és köszönjük uram hogy te a kegyelmedből mindig mosolyogvát nézel ránk thank you lord that minket és Atyám, köszönjük, hogy vágysz a velünk való kapcsolatra. És Uram, kérlek Téged, hogy add ezt a mélységes vágyat, ezt a szenvedét a mi szívünkbe Te irántal. Személyekként is, és külön-külön, és gyülekezetként is. Uram. A Te fiad nevébe kérünk. A Te fiad kérünk. Amen.